Bai, raz joanpa joten bost gean bai, balintzapeko askatasuna beraz ez estatua izan da gaur uh, Parisan uh, erabaki lotxagagia uh, ba, argu, erabili duten argumentua da uh, konkretuki jo, jonen uh, do uh, ongi dela adaptatua da Baina uh, ez delala egokia viktimeekko uh, ateratzea, uh, baita ere giizartearekiko eta desordain publiko grabea sortzen alko lukeela ateratzen balin bazen. Argidio horiek ez dugu nahitzen, eta haren desah mamenduaren biharamunean gira, gizarte zibilaren gehengo batek eskatzen du ere, elibratzea, nola erabiltzen dute aldute, joan e, ezin dela atera gizartearen tzat. Beraz, lotxagajia, irain duak senditzen girela gaujo ere egin dugu, eta horrek erakusten digu bezena dena erabazia, eta ez oin, eta lanean, eta mobilizatzen segitu behar dugu. Zenzu uh, horretan, apidilaren amalauan, mobilizazio bat antolatuko dugu, uh, apidilan, nekaz jenaltzito jaran buru, ion eta unai pachotek, haien hogeita behatzi gehen uh, urte uh, presundigia, asiko uh, behitute, uh, apidilan. Balintzapeko askatazuna bostaldiz eskatzeak pizu handia supo satzen du. Dosiek bat muntatu lan hatxeman, askatua izaiteko esperantza, Horrain arteko galdeak lau azkenak ez ezestatuak izan dira, ezetzak argumentu politikoan ona errituak izan dira beti. Horrain duela urte batzu Euskaraz eta Euskarazko egunkariak irakurtza leporatua izan zaio ere bai. Azken galdea, bos gehena, honartua izan da lehenaldi batean, baina prokuradoreak dei egin zuen, abenduaren hogeita batean iragan zen dei hauzia, Eta bertan prokuradoreak bejz ere bere askatasunaren aurka pozizizionatu zen. Beraz gaur jonen bost geja banitzapeko askatasun galdearen emaitza auukan jonek, Beraz ez da onartua izan, beraz erabakia hau pistandena gogorki salatzen duku, beraz erabakia lagia da, jon libre egon behar zuen jada duela ama urte. Duela haste batzuk ministeritzak, kasuz-kasuz eta eskubidaren bajnean presuen urbilketak eginen zituela iragaji zuen, momentuz ezainiungo pausurik ere maila hortan eta orain erabake hori.